Så det kommer vi diskutera idag. Men först så börjar vi och inleda med hur ligger landet till egentligen? Hej Louise! Hej Theres. Hur har du det? Jo, jag har det bra. Men eh, jag, jag, är lite, jag känner mig lite stressad över eh, allting som eh, jag har att göra och som jag inte gör. Det är så att jag är ju prokrastineringens mästarinna. Det vill säga att jag skjuter gärna allt framför mig.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 Och jag ska försöka planera ett kalas som du i och för sig är en del av. Ja. Så jag vaknade jag i att och var alldeles kallsvettig. Men, men visst, det här kommer ju gå över. Så, och, jag, och jag så tyckte du sa att du hade stressat hela natten. Jag är natten men svettas har jag gjort det.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 Du sitter på ditt kontor nu, ser jag. Ja, nu sitter jag på äh. mitt kontor. Ja. Jag ska snart äh, äta peppig lunch med dig och med ja. äh, två andra finningar. Lisa Kettil äh, som är oppositionsråd i Munkedal och äh, Louise äh, Åsenfors som är i regionen. Så och du kan ju träffa som sagt då. Kan vi ja, se? men precis. Ah. Och peppa varandra. Ledare ah. måste peppa varandra. Ah. så, äh, så ofta är.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 men du, vi pratar ju också men ska vi prata om, om, om, ska vi fortsätta prata om ledarskapen, ska vi prata om härskoteknik också eller? Ja, för det går ju lite hand i hand Aha. eller så vi kanske ska gå över på härskoteknik och, och alltså, vad, det är ju inget bra ledarskap naturligtvis. Peter minns och säger att jag ägnar mig mot teknik ibland. Blir... När vi pro prokrastinerar. Ja.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 Det, det, men, det, första det, det maj kanske inte funkade då. Det, var, det första maj som ni hade nu sist då, 2022. Ja. Det kommer vi i tonen ta efter nu. vad är bäst jag varit på. Det var ju, ah. det var ah. ju, det var ju något helt nytt att man står där och så håller man ett taket och så får man inte den här finalen och så står man där med sina fanen här. Det var ju familj familjedag. Ja. Ah, ah, det är bara ringat jag som ni vill ha lite hur ni ska göra. Man nej. kan ju också söka...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 kan man inte bara säga omröstning? Jag fattar ja. ingenting. Så att äm... sitta mm. dit dig liksom, lite. Du Therese, jag ska inte mm. komma in något annat nu. Men nu gör jag i Det är nämligen så att jag sitter här med, med Ipaden. Vi har ju digitalt. Och så äm, hörlurar på mig. Men om någon anledning så har jag inte... Jag har trott att jag har hört dig genom hörlurarna under hela podden. Men...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 bara kolla det sen. Nej men för ägna det. gjorde jag en härlig grej nu. Nej, Hörde det gjorde jag inte. Om annat? Nej, precis när du, du är liksom. Jag berättare. var liksom, jag var jag blir, klar. Jag blev så stolt över mina hårdräkter. <skratt> Fars, men tänk om det inte blir någonting nu? Nej. <skratt> det är så, men det är lite virrig i hjärnan utelösa. Och nej. Ja. nej, jag måste säga mig en gång. Ja.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 Uh, och man gör saker för sin, alltså det här, för sin egen vinning hela tiden. Mm. Uh, och det gör man genom att härska. Och då är det ju mm. inte lilla gumman utan då vill man liksom söndra och förstöra. Uh, när man mm. gör på det viset. Och det som tur är, tack och lov, är det inte så många sådana kvar. Mm. Uh, Undantållande kommer... av information kan ju vara ja. en sån där. precis vidrighet liksom. Ja. Så att, nej, så jag, jag, men jag märker det inte så ofta längre men man kan se tendenserna ibland ja. och det kan finnas sådana i rummet där som man är idag också men om det är flera som inte använder härskarteknik så då gör inte de heller det i min nej. upplevelse utan nej. då liksom lugnar de sig mm. och så kan det bara poppa upp någon gång ibland men ofta så hinner man och stannar det innan det blir för, för illa mm. och där har vi ju alla ett ansvar också att när vi märker det vi som, som är duktiga på härskarteknik, för alla förstår ju inte vad det handlar om. Men när man har gjort en lite längre resa i, som förtroendevald så, så har man ju lärt sig vad härskarteknik innebär. Och då har ju vi ett ansvar att stoppa de som härskar och mm. säga att nej, det här är inte okej. Vi gör inte på det här viset. Det här är inte vad vi, så här vi vill ha det. För det skrämmer ju också bort de nyare. Eh, för jag kan tänka i början när alla höll på med sina härskartekniker när jag var ordförande att jag är ett under att, att jag stannar kvar som ordförande och att eh, nya medlemmar också kom in och stannade kvar. <laughs> eh, så att, eh, nej men det är viktigt att vi hjälps åt för att eh, tekniken är helt enkelt inte okej okay. och eh, jag blir inte så ofta eh, ansatt för det nu för tiden men... Eh, Ibland så tror jag att, eller, ja, ibland så får, får jag nästan den känslan av att folk tycker nog att jag är en liten, en vän, en liten elva som kommer in där och mm. vad kan du liksom. Och det, så var det ju lite innan, eh, innan jag kom över på den här sidan året och blev kommunalråd. Då fick jag ju lite så här, ja, men eh, är du verkligen säker på att du vill bli kommunalråd? Ja. Är det någonting som du känner att du ska vara? Eh, kommer du klara det? Eh, och jag tänker att, ja jag hade ju <troligen>, troligen inte sagt ja till att vara det om jag inte klarade av det. Men ja, ja. <troligen> de märker väl det tidsnog tänkte jag. Ja. Alltså, jag bara, det är bevisat motsatsen. Du har ju, alltså, jag tycker vi gillar egentligen det när man på något vis kanske eh, jobbar lite i underläge och får chansen att visa sig bättre. det mm. eh, och tvärtom. Folk har så höga eh, vad heter förväntningar på en så man känner att man inte klarar att leva upp till det. Ja, men, men det, alltså, ja. det är ju precis som att alltså, så ju brötigare man är, desto mer kan ja. man ta för sig. Fast det är inte så det är. Alltså det, alltså alla har ju precis som vi pratade om förut, ledarstilar. Och alla har vi olika ledarstilar. Och min ledarstil är inte brötig. Mm. Utan min ledarstil är på ett helt annat sätt. Men det behöver ju inte göra att jag blir en sämre ledare eller ett sämre kommunalråd för det. Eh, kanske till och med bättre. Jag vet vad jag gör ja. i alla fall. precis. <laughs> och jag härskar inte speciellt mycket. Jag är jätteloga med ord och så. Och jag är, jag är faktiskt uppvuxen med att min har i alla fall har använt väldigt mycket ord, svåra ord. Så jag har inte riktigt tänkt på det förrän jag blev äldre att inte alla hade koll på de svåra orden. Jag vet inte varför för hon är inte högutbildad och inte min pappa heller. Utan jag växte upp i ett arbetarhem och hon var hemmafru och, och min pappa jobbade. Så att jag, och hon, jag tror inte hon läste speciellt mycket böcker heller så som jag gjorde. Men, men ändå så, så var det mycket svåra ord som jag förstår på min man. Att han inte ens vet vad en del ord är. Så att det har ju fått mig att verkligen reagera. Jag måste tänka på hur jag mm. pratar och, och när jag skriver debattartiklar och så. Att det, det verkligen... Att folk förstår det jag säger så det är det inte så att jag eh, pratar svåra ord hela tiden. Men vissa ord är jag är uppvuxen med och för mig så är det helt naturligt. Men det är inte alls naturligt för alla andra. Och jag härskar faktiskt hemma Louise. Jag använder det gör... härskarteknik hemma ja, fastän jag inte vill. Det gör ju uppenbarligen jag med om jag ska tro på vad resten av familjen säger. Och de har väl rätt i det. Och jag gjorde ju jag... Det är lättare att göra det hemma. Det är mycket lättare att göra det hemma. För då är man i ett överläge. Så man måste slå sig själv på fingrarna när man börjar. Man har blivit en debattör också. Utan dess like. Så jag kan ju debattera med ungarna hemma. Och med min man. Och han tycker ju att jag är asjobbig. Det är, men alltså, vad var Jo, men det är de här, när man är en sån här debattör och, och verbal och, och kan mycket, då är det så himla lätt att slå folk med fingrarna på det om, man, om i debatter eller i diskussioner eller i samtal. Och det tänker jag det får vi får oss för att göra. För bara för att vi kan debattera på ett politiskt sätt, och det är inte alltid så trevliga debatter, så betyder inte det att man alltid har rätt bara för att man är verbal och kan uttrycka sig. Så att, att lyssna och andra säger. Annars så kör man ju över och så går någon, har man en diskussion med någon på gatan här och så, så knyter de näven i fickan och går därifrån och känner sig förminskat. Mm. Det är, tror jag är så viktigt att för de förtroendevalda tänker på. Mm. Du, sen så finns det sådana här personer som alltså, när man är mot med människor med så är man helt slut efteråt för att de har tagit all energi mm. från den. Vad jobbigt det är när man träffar sådana är, personer? Ja energisyvä. Jag är livrädd för att vara en energisyvä. Nej men det är det inte. Du säger Nej det är inte. För hur vet Nej, man det är vet inte. Nej det Jag kan ju bli är inte. Nej man är helt, helt, man får nästan öppna fönstret. <laughs> man har bara fått någons ångest emot det är inte. det är inte. Nej det är inte. det där vi får tänka, ja, men nu har det lätt upp lite då sitter man där helt själv liksom. ja, jag styr. lovar dig jag lovar dig Louise att om du känner så så är det garanterat ingen energi i utan jag tror att det är vi som inte är som känner av dem ja, det har faktiskt varit så att jag har fått öppna fönstret eller liksom gå ut och bara rensa sig man känner att det men alltså ja. det finns ju några sådana och Alltså, det, ja, ibland har jag nästan lite svårt att prata med dem. Ja. Fick du besök nu, Therese, eller? Nej. nej. Jag, jag och jag du, vi, och vi babblar på som 17 och vi har ju typ babblat på en timme och snart ska vi träffas träffas. Ja, precis, som, att vi kanske skulle ser. snart avsluta med som, att vi inte är energikjuvar. Vi tycker inte om energikjuvar för då orkar vi inte göra vårt arbete. Nej. Men, men det är ju inte så att vi kommer kasta ut dem genom fönstret utan de får ju komma och prata ibland. För då kan mm. vi tysa lite till varandra oh, så vi yeah, vaknar jobbigt. upp igen. <laughs> och vi är så himla bra. Ja, men på. precis vi är ja, för, det är ungefär det som här att, att vi är totalt felfria, är totalt, uh, felfria. fantastiska ledare. <laughs> <laughs> använder aldrig härskartekniker mer än hemma. <laughs> det på att Vi ses, Bra. som du ser, så sitter jag i morgonrott. Vi ja, ses, som du ser, men som du ser så gör jag, nu är det ju spegelvänt då, men jag ja. gör ju alltid eh, beklag för kommunal, som är mitt ja. fattförbund. Även om jag är socialdemokrat. Men bandet är ju rött också, så att jag ja. tänker att det är same shit, same shit. Eh, vi, innan vi avslutar, så idag har ju ingen limrik Har du inte? Det? det var ganska dålig limrik förra gången. Men. Ja, men ja. jag har en annan sak idag Som jag vill ja. säga då Och då är det ett, av, ett Ett tips om Vi tar om det Ett lyssnartips På Svensk Radio Det är där Sommarprat Med Jens Stoltenberg Och det spelades in 2021 Men Det är skitbra han är typ minst största idol i politiken. Han är så bra. Och jag förstår inte att han inte vann valet en gång till som statsminister. För han är så bra. Och jag känner att det känns gott i hjärtat att han är chef för NATO också. Då, då, då kan jag liksom på något sätt landa i det här med att vi har gjort en ansökan till NATO. Så gå in och lyssna på den. Ja, för det, den ja, ja. är fantastiskt bra. Han pratar dels om sitt uppdrag som i NATO och, men även lite om utegöro. Ja. Jens Stoltenberg, sommarprat från 2021. Yes. Det ska jag rappa in i vilen. Det den. tycker jag att du ska ja. göra. Syns vi sen. Vi. Och tack hej. för att ni lyssnade. Hej hej. hej, hej.